Боже, схопився Х'юсан. Як? Чому помер Амурат? Подейкуть, що я не чари отруїли, на банкеті. Прокляття. А хто ж, хто? Старий раптом схопився за бороду, поманив пальцем дружину до себе. Я добре знаю. Ой, я знаю, що є такий закон, виданий ще магометом завойовником, коли він узяв кафу Фісо. Ядуча кров чужинки роксоляни витекла цієї ночі, в законі тому заповів Магамет, коли закінчиться мій Кримська династія гіреїв посяде престол порти. Нафіса затулила хю сам вірот, що якогось герея задушили в Дарданельській фортеці Султанії за такі слова. «Ти ж не знаєш, Ібрагіма випустили з тюрми, і мають проголосити його султан!» Хюсам замахав рука. «Шайтан тобі плюнув на язик, та ж він придуркувати!» «Спам'ятайся, скриснула Нафіса, ти ще на вулиці таке скажеш, Злетить слово з язика і попаде на тисячі, а яничари не шпорять і хапають тих, то лихословиць Ібрагіма. Хью сам довго не зводив погляду з переляканої дружини, наче ждав. Може, вона усміхнеться і скаже, що пожартувала, та, бачив, що їй, певно, нині не до жартів, сидів на міндері, опустивши голову на долоні, і думав тепер про радісну русинку, яку привезли колись бранкою на турецьку землю. Чи справді була вона невольницею, а потім зрадила свій народ, чи, може, вмисне прийшла, щоб отруїти свою кров'ю османських, чи то з дикої материнської ревності наказала вбити розумних синів Сулеймана, щоб престол дістався їй синові Селіму чому вже, вже знала вперед, що продовжувач османського роду від її плоті виродок. Хто про це відає? Розділ четвертий. Два бідняки на одній підстилці вмістяться для двох падешахів. Цілий світ тісний. Східна приказка. Чи з Ногайського боку йти від Альми де ранньою весною бояють густі трави, а влітку репає земля і свищуть вітри над заюжним степом. Чи спускатися від татів з голубих лісистих гір на плато за річкою Качую, ні звідти, ні звідти не побачиш серцевини кримської землі Бахчисарая, поки не станеш над самим краєм ущелини. Примітка таті, степові татари називають гірських татями, віровідступниками. Дві головаті чудернацькі скелі з півдня Калаасти, з півночі Топкає зупинились над кручами, ідучи одна одній назустріч. Стань на одній з них і перед очима відкриється панорама Продовго того міста, що причаїлося між скелями, мов сколопендра між камінь. Воно втікає від пишноти зеленоверху ханського палацу, їх мародерних мінретів униз, обабич гнилої річки Чуруксу, маленькі, загороджені каменностінням хати біжать і нарізають одна на одну. Юрмляться біля невільничого і соляного базарів, що кишать біля підніжжя топкає, і злякані галасом та зойком розбігаються у рівний степ, молитовно припадаючи перед величними ротондами ханських усипальниць в Ексіюрці, у гору, берегами Чуруксу. Місто спинається важчим. Скелі щораз ближче сходяться, стискаються, давлять одна на одну, заступаючи в хід караїмської фортеці Чофуккале. Хатки маліють, щезають, місто заривається в печери, проте вперто повзе ущелинами Маріям і ашла Мадере поки врешті його спинять годі. сирає не видно і не чути. Його бачать хіба тільки орли, що ширяють під задимленим небом. І ще вершник, який стоїть на скелі Топкає. На скелі Топкає стоїть вершник у білій чолмі і жовто гарячій креї облитий з золотом призахідного сонця. Гостра Роздвоєна борода і ніс із жорстокою горбинкою вип'ялися вперед, вірлені очі вдивилися в примерклі гори. Темнобуланий румак застиг під, готовий до безумного стрибка у провалля. Це Калга Іслам Гірей, примітка Калга, молодший брат хана, воєнний міністр. Він сьогодні повернувся з Перекопу до свого палацу в Акмачеть, тепер Сімферополь, і тепер їде до старшого брата Бегадира Гірейхана доповісти йому про те, що відбудова фортеці Оркапу закінчена, сам їде без почту. Кілька місяців жив відірваний від політичного життя краю. Чей же Мусять бути якісь новини, доповість іслам Герайханові, що море на перешийку надійні, і промовчить про те, що для цих укріплень потрібне ще й надійне військо і сміливий хан, який у руках замість каляма, тобто тростинного пора. Умів би міцно держати болатний мед. Мусить промовчати й про те, що, крім перекопу, який загроджує шлях невірним, пора нарешті укріпити і південні береги, захоплені єдиновірними турками, ніжному авторові плаксивих газелей, ліричних віршів, і боягузлому володарі Криму Бегадирханові. Властива ще й жорстокість, попереджений султаном Амуратом IV, який задушив у Стамбулі непокірного бигадирового попередника Інаєтхана, він поклявся. Ні на штрих не сходити з компасного кола послуху султанові і видати для покарання будь-кого, хто насмілиться виявити, Непокірність, падешахові, мусить поки що мовчати калга іслам і. Розлігся по обидва боки причаєнного бахчисарая Крим, і сняться йому ліниві сни про давню бувальщину. Кочує степом великий ногай, нащадок монголів, котрий також, як і його предки, не знаєш.